Julen Arzuaga, daukagu telefona enbeste aldean, arratsaldeon, Julen. Aizu, arratsaldeon. Bueno, kale borroka, hori Sureli Buruan, protagonismo ahondia duen borroka molde bat, gazteek, azken urteetan, bueno, egin duten edo praktikatu duten, e, zera, borroka molde bat, eta ez dakit... E, igual, ez da, kale, bueno, hemen deitu zaio kale borroka, baina egia da borroka molde hori neko zabaldu dago mundu osoan, zehar? Bai, bueno, e, liburuan zehuze, enfokatzea ba hori hartzen, noen gaib ezala, ez? E, egia da, ezteriak era anitzetan, e, izan du, erantzun izan du, e, bata kale borroka da, enya eh liburu honetan eh nike pizkat nahi nuena zen azken finean eh ba bueno ba gastek topatu dutela zaitasun bat politika naritzeko hurbildu direnean politikara ba, beti e, topatu duteak itxi bat, es, eta agia da pues, batzuk eh bueno, pues, e, dutela beste molde, beste borroka molde batzuetara pues e, konvenzionalak politikan aritzeko konvenzionalak ez direnak, es. Eh, Aipatzen duzu, eskale borroka era ezberdinetan deitua izan da. Mundu zagalean ere zabotaiak pues, eta pues, non nahi zabotai eh, politikoak badaude, baina hori honetan, pues, eh, bueno, pues, igual garrantzi berezi eukizan duen eh, borroka molde bat izan da. Baina baita ere, nik aspen marratzen nuena liburu eh, honetan, eta nolabait edo eh, zein izan da ere gaztek erabiltzen duten hm mm, tresna politikan eh, adierazteko ba, estatuaren errepresioa eh, eta estatuaren erantsuorkitza ere eh, jasaten dutela, eh hori izan da pizka eh, liburu honetan eh, agertzen den eh, ikuspegi bat eta bueno, ba, hori da zabatu eh, mm, nahi dudana ere, eh estatuak ze, gazten eh mm, iniciativa eta gastean ekimenen aurrean ba nola erabili duen bortizkeri desproportzionatu eta e, bidegabeko bat, ez. Hmm. Dirudin ez ez da comenigarriaga gazteak e, politikan e, aritzea. Hombre, e, Euskal Gasteria oso politikoa da, hori ezin daukatu, ez. E, baditu aspirazio batzuk, e, utopia batzuk esango nituzkenik. Ba, pues, lotura susunado batela egoera politiko eta sozialarekin, e, batzutan ba, eh, be sektoriala gasteriarekin se okatena, batzutan pues e, goera politiko egoera politikorrorekin ere lotura daukaten eh, ekimen politikoak ez, ba, bai izaera e, abertzalea daukatena, bai baita ere pues, e, goera errepresiboarekin oso lotura fundia daukatenak. Orduan, ba bueno, pues gazteria, ba egia da, e, parte hartu nahi du politikan. E, Gustuen dugu Euscalerri osoan e, eskubizil eta politikoak e, aurratuta ba, baldin badu, eta politikan aritzeko oso tarte gutxi geratzen badira, ba ja Gasteriarekin ez aztertzen badugu, ba bueno, ba egoera hori ja e, ikaragarria da, ez? Eh, Gazte badaukate, mm, ba rebeldia bat, e, ba Gazte nekote jarrera desobediente bat e, askotan ere ba deitzen saio, es e, jarrera antisistema, nik es nuk esango antisistema danik, nik esaten dut, sistema honen aurkako anti este sistema dala jarrera hori, es eta hori eh e, azken finean ba bueno, pues, hori eukitzeagatik, rebelgia hori garatzeagatik, ba euren kontra badago eh Ba, nolabaiteko erruduntasun presuntzioa, e, sospetxo zoak gira gaztea, gaztea izatea delitua da, gaur egon, eta edozein e, neurria, edozein errezeta represiua duen kontra e, markan jartzea, ba, nolabait justifikatuta agertzen da, e, sektore batzuen aurrean, politikari batzuen aurrean, e, kasetari batzuen aurrean, eta gizartaren sektore batzuen aurrean hori e, pizka bat ere liburuan azpimarratu nahi dut, eta salatu nahi dut. Gogoratzen dut, e, martxelo eta esaten zuen, ez? Kapazak baldin badira e, komunikabide baten zuzen bat, torturatzeko, zer diankapazak izango, a, gazte baten kontra, ez? Eta hori pizka hartzen dut nik e, moduan liburuan esateko, ba, da, gazteria e, momentu honetan, Ba, inolako bermerik gabe, inolako babezik gabe harkitzen dela, euren kontra dozein neurria markan jar daiteke. euren eskubideak e, guztiz apustuz, eta hori da pizkaat, nik e, enfrentatzen dudana liburuan esateko, bos, hori ezin dela izan, e, gazteria gere, ba, badauska bere eskubide zile politikoa, gazteria ere e, politikan aritzeko eskubideakate, euren kezkak eta euren e, aldarrikapenak Baina jartzeko esku dire guzti guzti da oskatla, kontrako kontrarakko errepresi eta ba ez dela inolas ere eh, justifiikagarria ez? Uh -huh. Julen, eh, badago liburu honetan egiten eh, da eh, nola baiit eh, prozesu bat eh, asaltzeko nola kale borrokan delitu komun bat izatetik eh, nola bilatu eh, bihurtu zuten eh, terrorista delitu, terrorista batean eh? nola izan zen eh, prozesu gura. Bai, bueno, de, delito komuna baino ni delito ordinario izango nuk, eh? De, delito aldo erratifik arrunta, bai, pues e, arruntaren bitartez pues, e, tratatzen sana, eh e, Euskal Herriko eh herrialdetako ausite ausitegiedan zen eh ezautzen sin delituak ziren eta momentu batetik aurrera ta batez ere E, Bini agarren urtetik aurrera, baiar ja, delitu guztiagoik audientzi nasionalak azten dira era maten, e, polizia, ja erabiltzen ditu tresna e, berezi batuz, albus benesko tresna, que lehi ematen dizkio un tresna. E, gazteriaren kontra, eta batez ere, hori e, ikusten da oso argi e, aurintzinezuna jartzen dituen e, zigorretan, ez? Lehen, e, ba, kajero baten kontra eraso bat egiteagatik gatik, e, ara, eraso ba, harina, ez? E, igual, m, izun bat ze edo, askoz jota iaete batzuetako e, gartela zigorra inoiz betetzen den zana, Eta ikusten ari gara azken bola honetan, ba, e, siga, sigorrak ba, ikaragarriak dira, e, ba, ba, daude gazte batzuk e, kare borrok egin egiteagatik, e, derrogei, derro eta mar urtetako sigorra. E, ba, disenda tutta dauskadelak petetzen ari direla edo orduan e, ba, bueno, ba saltu e, hortan, ba saiatzen has ez bakarrik constatazioa orain egiten ari nantesena ba sigorra altatu dira E, estatuaren tresnak, salbuetzi e, dira, tortura hort artean sartu da, e, horik guztatazio bada, baina zahetzen naz baita ere azalten zen dan, e, hori egiteko hartu izan den perspektiba politikoa, eh, zergatik. Bazken finean pentsatzen dut estatua Kriston Bildurra Sielako e, gazten aldarrik apenei, eta eragak izan du, e, azken finean, ba, e, kortar de raiz ezaten dana. Eh? Ze, hau errotik mostu, errotik ebaki, eta e, ba, bueno, ba, gazten e, aldarrik apenei ez zematea inolako e, espaziorik, eta beti, e, azken finean, e, gaztek aldarrik atzen duten, e, ba, Gauza, elementu politiko eiei e, represioaren bitartez erantzutea, ez. Hau, da ze, ose e, begibizten da hori, oso, oso, argi haien aurkitzen dela, eta azkenengo bi, e, ogei urtetako e, trajektoria hau ikusten bada argi eta geratzen da, ez. Ekinza berdina orain dela ogei urte edo gaur, ba, oso era berdina batean tratatzen da, zergatik. gati, egon behar du arrazoi politiko bat, ez? sakoneko arrazoi politiko bat batean irabatean esan da. E, kinta berdina e, egiten dala bada jozen edo jakan, e, egiten bada tuteran edo irunen, eta guztiudakigu oso irakurketa ezberdina berdina daukala, ez, zergati. Ba, zergati horretara, zaretzen azpizkagatea nire jotzen, e, ez. Mm -hmm. Ausitegi nazionalean horrelako interpretazioaren aldekoak eta kontrakoak e, baziren, baina azkenean, Horrelako eh, bueno, ba, interpretazioen aldekoak irabazi si zuten eh, leia eh, no, no la emanzen eh, leia hau edo Zucorria saltzen ba, dut Bueno, oso, sakonera jogabe Comentatzen ba, noen, eslagutan margarren eh, Amarca dan eh, Giten diren interpretazioak odin zinazen hadia Ekinza pues, eh, eh, oie que, Kale borroka den ekinza Ba, bueno, ba, ez daukaten ainolako lotzurarik akunde armatu batekin, bai tresnetan, bai e, objetivoetan baita ere mailan, ez? ez daukaten e, garrantziaren e, e, maia Oso es berdigna direla. Baina batez ere, 2000 garren urtetik aurrera, eta gainera, ba, orro, 2000 garren urtean, e, ba, gauratu behar du, politikoki eren, zarragarazi, e, prozesua ba, e, eteten da, azten da barrio, e, pues, e, gerra, e, estrategi, politiko bat emartzan, eta orduan, 2000 garren urtean esaten du da moduan, hau nazionalean nasionalean ateatzen da txosten bat, E, filtratzen dala komunikabidetara eta txorzen horretan, ba, puntus puntu esaten da, e, Audintzi Nazionala hortik aurrera nola jokatu behar duen. Ez? Ze interpretazioak hartu behar dituen, ze lako jarri behar dituen. E, kasua ja ez diela inola zede e, utxiko e, ausitegi provintzialetan, baizik eta guztiak Audintzi Nazionalea amango direla, eta nora baita ezaten, egiten da, Audintzi Nazionalea mailan, E, ba, adostasun batera heldu. Untokeek e, orneta bat ematen da, eta esaten, amendika aurrera epaile guztiak berdin interpretatuko dituzte ekinza guztiagoek. Eta hori izan da, azkenengo amarka da honetan ikusi izan dugun e, ibilbidea ez, erota urte gehiago, erota zigor gehiago, erota baldintxa txarrago, e, zera epaiteko, aste hauek gero ta muntai gelego gero ta e, froga e, kalitate gutxiago eta hori izan daiteke nolabait ba e justizia keman izan duen e, ondarra, ez. E, hori da azken finean e, ikusi dugun eh ibilbidea, que ibilbida benetan e, larria, ta beste egunean hau pizkat eh irudikatzeko eh gurasoekin batera eman genuen, e, liburu honen aurkezpen e, prentza horrekoan, jo, albo bateran eukan eh aurkezpenean e, bertan e, Marikarmen Mañaz, E, bere zenarraren iltzaiek zei urtetako zigorra bete ostean jaba gukalean daudela eta beste aldean eskerrera baneokan e, neko olza, ba askin finean e, lonja bat erretxeagatik e, zigortuta izan zala eta amar urte bete izan du, ez? Atzean banituen gurasopillo bat euren seme alabak eundaka mendek mende luzetako zigorrak e, e, guztiak batuta betetzen ari direla. Orduan, zelako justizia da hau, azken finean horrelako e, e, bi neurriak edo bi velozidadeak onartzen dituena. Gauza batzuetarako e, justizia mautza geratzen da, eta beste gauza batzuetarako luzet egi du. Hmm. Julen, ez asko ibilizara atzerrian, eta ziurrenik horrek igual beste perspektiba ere ematen dizurzen, bueno, hemen hemen egunero gaudenok, ba nolabait, ez dakite, oitura, ziurrenik ohitura txarra dela, baina nolabait gauza ja ez gaitu harritzen, eta zu atzerrian ibilizarenez eta beste jende mota batekin e, egiten eta bueno... E, horrelako gauzen inguruan itse egiten egon zarenez, ziurrenik atzerrian asko arrituko duela, e, pues adibidez, hori, lehena aipatzen zenona, bada jozen e, erretzea zaborron bat edo kajero bat modu batez ordaintzen dela eta euskal herrian egiten baldin bada beste modu ezberdinez e, ordaintzen dela. Hori atzerrian nola hartzen dute? Bueno, ba, le ni que también es han de hartar nada, eh, contexto político gustia que esbernina direla, ¿eh? Segia da, ba, sabotaje eta eh, orrolako eraso políticoa que existitzen direla, deiratu baina ez daen biarre eh, orres gaur egun gresian, bertatzen ari dela, ¿eh? Eh, ba hizo un calapita político económicoa eh, eh dagola y bueno pues en antsun batemate batzutan pues porque eh, jotzen duela, ¿es? Eh? Baina esaten duzu moduan, ba, buan, eh, ba, baiarritzen du eh, horrelako orrelako emaia represiboa emanalizateak, ¿es? Eh? eta er, da, nik esaten dudan e, gauza bat, baizik, eta e, nazio batuetan e, relatore batek e, torri, terrorismoaren harkako borrotan gizasku ditarako e, aditua, e, Martin Ixenin e, Finlandiarrak esaten zuen euna torri izan, e, Euskal Herriak eta Espainiar Estatura e, aztertu zuen hemen ba, legeri antiterrorista zelaz bazala eta topatu zuen e, justo e, Kaleborrokaren eh e, inguruan eh bi aipamena egiten situen, ez? Alde batetik esaten zuen fenomeno hau eh ematen ari sola aldapa labankor bat, ez? Eh inorkesekiela eh aldaparretatik behin erortzen sarela inorkes norarte eh ba, la, labane la trazteingo zu, norarte nu, nu, nun geldituko saren Eta horrekin eirudikotu nahi zuena zen, ba, etengabeko e, zigorraren e, listoi altzatzea ematen ari zela. Gabi garren elementua esaten zuena zen, e, nire ikuspegitik oso interesgarria dela, sebeti beti hemen esan da, e, ba, kale borroka eta e, gazteria e, dena, e, el eta etaren kantera, etaren arrobia direla, es. Era berak aldera jartzen zuen eh, ikuspegia, berak esaten zuen horrelako sigorra jaten mariski sue gasteei, pues igual le guitenaisente nada, eh promocionatzea edo nolabait eurek, joder, pentsatzea ia e, esan egokiago izango, ba, etan sartzea, horrelako sigorre handiak eh hasotzen ari baziren ere etan eh partizipatu gabe, ez? Horan berak esaten zuen horrelako planteamenduak eh claro, mm, azkenfinean eh, eh, ba, eh, oso arriskutsuak dira eh, porque su eh, ese eh, eh, enfrenta kale borroka evitatzeko jende horietan sartzea, baina represio horrekin egiten dosuna eragiten dosuna da. Ba, gazte batzuk esatea, ba, ba, presio berdinean, sartzen ba, naz, beste horretan. Eh? Zor duan, berak ezkaten zuen, e, ondo mm, kategorizatzea e, gazte bat, egiten ari den e, a, iniziatiba edo ekimen guztizlegala, ia, kale borrokan dagoen, eta eta eta hartzen duen, eta kategori hauek eukiko dute erantzun konkretu bat, lehengo izango zen, lan politiko guzti legal egiten ari basara da, toleratu behar da, bigarrena, egia da, boz, kometitu bat duzu e, tamaña txikiko e, delitu bat, ba, tamaña txikiko zigor bat eukiko duzu, eta kometitu bat duzu bestelako zigorraundi e, bat, e, talde armatu batekin lotuta, ba horren araberako zigor e, bat eukiko duzu, baina danan azten naz, dosunean desfiguratzen duzu, Estatu, e, zuzenbidezko estatua bera, ez? eta berak markatzen zuen ikuste dute horrekin zan, ba, benetan e, zuzenbide estatuaren printzipioak eta unibertsitatean ikasten genituen garantia eta balore guzti daiek pikutara joan direla. Gaur egun ikustenari garena ez da e, zuzenbideko estatu bat, guzti hau egiten da, demokrazia eta askatasunaren izenean eta ikusten ari garena da Benetan estatua bere burua subbertitzen ari dala, ez? Eh? Esaten da, gazteriaren kontraritzen dala, ba, subbertitzen dutelako orden konstituzionala, eta nik uste dut, nik benetan, daukate, susmo sakona, estatua bere burua subbertitzen ari dala, e, gazten aurka aritzean. Liburu hau egin e, alizateko, gurasoak e, taldeak emandako dokumentazioa izan duzu iturri informazio iturri bezala eta bueno ba, askotan esaten dela eta ustezu horreko saioan e, Mikel Sotok aipatzen zuen ez ba, liburu honekin nolabait e, ba, gaztei gastei bat ematen sitzaiela baina nik uste dut ere gurasoak eta aldeak sortu zutenei eta bertan parte hartu zutenei eta baita ere, ba, beraien eseme alaben defentsan ibili, ibili diren eta ibili ziren eta ibiltzen diren hori egi ere rekonuzimendu bat egin beharko saielasen, bueno, kristonako lana egin dute badia la dae 13. pata izango zen irago irugarren hanka ez liburu honena e, elkartasuna ez e, nik uste uta ba bueno ba, gasteriaren eskubide e, ziletako politikoak urratuak izan direla argi dago eta inor aldera bada euren alde e, beti izan dira euren e, aitamek ez eta hori e, lemik eta den e, aitortu behar da eta lekonozitu behar zaie ha, e, ez bakarrik e gazteriaren gasteriaren aldeatehilako, baiziketa e, batzuetan ere eh batera eh repressioaren e, e, sufritu izan dituztelako, ez? Eh, da ez daude e, gazteriaren alde, baiziketa gasteriarekin, ez? Eurekin batera gasteri batera jakin izan dutelako e, lan egiten, jakin izan dutelako ulertzen gaztek e, zeuskatene arazoak eta planteatzen zituzten aldarrik apenak, eta horre ere batzutan, bagurasoek, zufritu e, izan dute represioa. E, batzutan eurek e, ordeindu da izan dituzte izunak, askotan ere eurek epaitegietan, e, e, ba, deklaratu e, behar izan dute. Eurek ere, pues, e, bilatu behar izan dituzte euren SM galduta zeuden ean e, inkomunikazio pean, nauskal e, e, eta eurek baita ere pues, e, batzutan e, poliziaren egurra e, e, ere jaso izan dute. E, Badaukazu bat e, nik uste dut ezpimarratu behar dena eta da Angel Berruetaren alenaipatzen noen, ez? Eurek ba, uste euskal escala osoan eh ba, aita bezala e, benetan eh e, aitortza daukala pues geroago sufritu izan behar e, zuelako eta baita ere pues Mari bere eh alargunak e, erakusten duen gogortasuna e, ba, eta alde horretatik e, daukan e, animoa baitaragarria da jarraitzeko beti euren semea aladen aldea bertzen, euren semea alabekin. E, Ni usteo te tributo txiki bat egin behar zaila lagurasoei eta hori zaretzen nase baita ere liburuan egiten. Orain dela hogei urte borrukanetan hasi ziren egi, mm, azkenengu urtetan egon izan direnei, eta baita ere, pos gaur egun, ba, igual gauza aldatu direa, beste era batean ere, eh da itenda eh gastegin baina hor beti e, gazteak eta euren gurasoak dauz ez ta nik uste dut hori e, kontutan e, hartzekoa dala eta liburu honetan bueno ba txiki hori egiten diet eta nik uste dut hori guztiz gizalegekoa eh dala ez Mm. Jule, e, bukatzeko eta etorkizunari begira, e, bueno, datorren e, lanun batean e, manifestazioa izango da iruñan, e, justu ba, gazteek sufritzen duten errepresioari estope esateko, eta ez dakit, e, zer irten beda ikusten duzu zuk, hau, e, interpretazio hauek, ematen ari diren, gaur egonek ematen ari diren interpretazio hauek, badaukate atxera boltatxerik, bai, bai, nike, bon, lehenik eta egin liburunekin egiten dana bat konstatazioa, gauzaak horrela daude. baina baita ere nik uste dute itxaropenet puntutxo bateret aderten dela liburu horretan ez, e, gauzaak identifikatzen direnean dale lehen gurratza E, buelta emateko. Eta nik uste dute Euskal Herrian kapazak izan behar garela <coughs> e, hor liburuan agertzen direne guzti guztioiei buelta emateko, ez? E, zein na, e, tresna, Bez, baki bakigu guztia, dalaktibazia, kalera teratzea, e, burua argi edukitzea, eta buruari edo pentsamoldeari ba, ekintzekin ere e, laguntzea. Alde herretatik, ba badaki, ez basteriaren alde egiten ari direla, eh pasaren e, zapatuan e, doniban lotsunenaien zen eh manifa bat, eh zapatu honetan, e, larun bat honetan, eh izango da 29an e, gasteak badoase Bruselara e, euren eskubide eta politikoak e, aldarikatzera. Orduan, e, bueno, eh nik ustut hori da la ibilbidea, hori da e, jorratu behar dan e, bideaz. David, horretan, e, olatu horretan tsunami, hau handi horretan, liburu hau e, ba, tantatxo bat e, baldin bada ani desbelogo ase sentitzenaz, conforme e, sentitzenaz, da hori da egin deskedan, ba ekarpenik politena. Ba, Julen, e, zurei mila esker e, gaur gurean e, liburu hau aurkezteagatik eta espero desagun hemendik eh Hogei urte barru, ba horrelakoak berriz idatzi beharez izatea. Bueno, igual idatzi godugu, memoria bizka freskatzeko, baina mm. bai espero dut bintzat bizan oidela, iraganeko eh, kontuak, ez? Ba, bueno, ongi eta berrein horbaitan animatzen da, eta gure esosketan eh, parte hartzen duen. <laughs> vale, oso ondo. venga, venga